qofshmi më të mirë dhe zëtëriju në për nga mërë vë më Muhammedin sallallahu aleyhi sallam mbi shok të ti besnik mbi familin të ti të ndërshme dhe mbi gjitha të dhe, dhe së të njëkër rrugën e ti më të mirë dheri në ditëm e gjikimit Bajhuna me lejnë Allahu Gjellu e Ala në vargun e ligjaratave mbi besimin dhe akidem mbi të cimë Allahu të barek e wa taala në kanë ngërkue sirop të tina dhe kërkom prejneve zbatimin e saj Allahu te baraka wa tala ta është ai i cili me urcinën e tij na ka krijuar dhe në këtë periudhë të jetës ka kërkuar të jemi të bindur ndaj Allahu xhella uala, duke thënë Allahu te baraka wa tala ta udkhulu fi s-silmika fatan wa la tattabi khutwatish shaitan. Heni në Islam në tërësi. Muslimani në gjithçka pa hyje në islam dhe këtu djetarë kënë than në islam ku thëtë Allah u gjenë loana hinin e tërsi për çka e ka përshëllim a e ka përshëllim edhe akidin edhe fikhun edhe moralin edhe nderin, selin është e një orë shëri atikisht dhe logikisht dhe zakonisht pra a e qka është e një orë të njërzit zakonisht se është absurde e pamundur që njeri ju me hinë Islam në kuptimin e përgjithë që mduke përfshi akidën, fikhun, edhe të gjitha sejnë dhe se jurnonur Islami pëse? se pëse është absurde, nuk ka mundci njeri mi vepru këtë sejnën që ka jurnon Islami është fuqë të gjonë andaj Allah u te vare kjo u te ara dika në veqon me diqka dika në veqon me diqka tjetër e kështu me rao pra Në islam ka farëz ajnë dhe ka farëz kifeje. Obligim individual, konkret, ty, muhe, gjithë njëni për njërëze obligohet me kryrën e saj dhe ka diçka që ka quët kifeje. Që mu e thamë gjematora po shëqërore, nëse e krynë dikush, si kur përshemë o thirja e zonit. Nuk është përqëllim me, me thirë e zonin njëni, pasaj kitë gjemati marë një ka një me thirë. Jo, njëni e thirë dhe mjafton për, për të gjithë pra islamin nuk ka mundësi më praktiku i tëri po qka ka për qëllim Allahu u gjelluar e atërë hinjë në islam në tërsi pra anon e islamin njëherë në tërsi komplet pra anon e akidën, besimim Allahu u gjelluar ju kërkon juve e pas taj, fëtë tëku Allahe në së tatëm ata keni frik Allahu xhallala sa ta keni munti andaj neve jemi te obliguim qe me hin islam ne tersi me ju neshtrua Allahu te bareke u teala ne tersi çka ka ardhe Allahu te bareke u teala pranojna ne çka ka ardh nga ona pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam e e pranojna i neshtruami dhe thojna si çka than Allahu te bareke u teala per ju ne besimtarve ata thojnë, se ata thoin semi'na wa ata'na de juam dhe u neshtruam Në kjo ajetë argumentonë se besimi është fjalë dhe veper Qishka mundësi moralizue fjala e Allahu Gjellalë Ku ka thonë se musliman dhe besimtarë thojnë Se mi'na wa ata'na Amen e rresul të gjithë të lezojnë Po shumë pak e kuptojnë Allah dhe të besimtarët kanë thonë Besimtarët për një me Jo ata të cëtë janë të fabrikum dhe të falsifikum Thonë dëgjuan dhe Respektuam, pra ju në nështërum Qasaj që, që ka tha me dëgjum E disa retendojnë se Mi aftan me than dëgjuham Pasaj edhe në mëse respektof shë Allahun Edhe në mësjo binqë ti je besimtar Absolut që ka mënë si njeri ju Mu ka më besimtar nëse nuk ju në nështërho Të allahu të e bareke Vë të ala Kemi mbet të kaptina Për dispozitën E gjëhmive Të cëtë kanë thonë se allahu gjellë vë ala Nuk ka folë Allahun nuk fillet dhe është absur dhe Allahun me folë kështu kanë thanë Gjehmit në krye me Gjehmin Safonin dhe e tregum prej ardhën e kësa i fjale se prej ku e ka morë Gjehmin Ibni es Safonin djetartë fjë dhe mishtës sharojnë qka është meselja e lisonetit për një kaptin të saktume pasaj tregojnë që kanë thanë kundërstarët në këtë kaptin dhe e tregojnë nëse është e duhur nëse është meselja e ma dhe kufër kundërstari, qëfar dispozite ka. Gjithmon, njësa njërës kanë fobi për e kësajna, se të dëshirojnë kitë njërësit më i va muslimat, kitë njërësit, edhe krishterte dhe jehudët, këti kanë besua Allahot, të gjithë e besojnë Zotin, dhe filozofia dhe prallat të, të kota, të qelbura. Feja Allahu Gjellari ka kufit e vetë. A i cili delja shkufinit, nuk murë është me tha një jemrejna. A i cili delja shkufinit, I kalën kufitë Allahu Gjellewara Del për të i kufive Allah e kalën i kufi A i qëni delna tana Ti nuk i a i qëni thut ti e mrejna Ti dush mi thonë që i ka thonë Allahu Tebareke Va Teala Që i ka thonë Allahu Gjellewara Andaj hoqa Pas jesë qaroj se neve e li sunneti besojna Se Allahu flet Kurani Allahut është fjale Allahut e sënë e ka tholë Allahu flet në çfarëdo forme që Ai dëshiron, na nuk e dinë, na nuk e perceptojnë. Mirpo e besojmë se Allahu xhallahu ala flet. E cila është dispozita atëra të cilët nuk thojnë kështu, do t'i përmejmë citatët e dijetarëve tekstualisht se çfarë dispozite i kanë dhënë atëra njerëzve, të cilët thojnë se Kur'ani i Allahut është i krijuar. Kur'ani Allahu xhallahu ala është i krijuar. Si limit. Pse kanë thënë se Kur'ani i Allahut xhallahu ala është i krijuar? Ku e kanë pas? shpëhem ku e kanë pas dishimin pse ju kanë kjo kjo se Allahu nuk flet pse ka ju ka shkuën në mend se Allahu nuk mundët me fol shejkhu islami utaymia ka pruar një rregull ku e ka, ka demantuar në fakt dishimin atyre të tjerë do të cilat me atë dishim që ju kanë i kanë pri shumë mesela nëna për tëra është edhe se kan thon Kur'ani Allahu jallavala ishtik dium do jomë me në momentin ata kanë thon këto Adose tash nuk do t'i bëjmë demand kësaj rregulle, por vetëm ta tregojna ka ju ka ardë dishimi. Në të ardhmën se në amancon Allahu xhala do t'i bëjnë la demand edhe kësaj rregull. Mirë po, këtë dishimit, po pse e kanë thon këta? Dëgoje. Kan thon kështu. Dhe këtë ky dishim është i shumë njerëzve, jo vetëm kët mesela. Me kët dishim punojnë në shumë mesela të për njerëz. Sheh ul Islami Mutaymia kësaj rregulla i ka bëu demand përmenda në 19 vullime një mëdvëllime, ju ka bo dhe mand për e një qënë kondëve, djë qënë kondëve se kjo mesejlë është e kohët s'ka të baje me të vërtetën asë pak ka në thonë kështu ne dhe i kemi diburime të argumentimit diburime të argumentimit Kurani apo shpallia a të e quen esemma ajo të cila ka ardhë me dëgjim ka thonë për nga meri së sem ka thonë Allahu të bare kjo atara, e tara këta e quen në këll kjo e quen Kjo në burimi parë Ka dhënë ne e kënë adhe një burim tjetër Edhe ajo është mendja Logika E kjo në burimi bazamenta ata Dhe kanë thënë Do njëherë shpallia Dhe mendja kontradiktohë Së përpugë thënë një anë me tjetërën Kjo thëtë bardhë, kjo thëtë zi Mendja thëtë bardhë Shpallia thëtë zi Edhe e këndërta Qka me banë këtë rastë Qishme bashku Asë në gjuhë në shpallion Kjo thëtë zi asë në gjhën mendjen. Kanë thonë, mendja është esenë të e shpaljes, mendja është esenë të e shpaljes, sepse pa mendë se dhja shpaljen. Abu Dhabas mërët me kuptu se Allah u zhjelara ka foljë, e asë i ka zbri shpalje. Dhe më tonë, e kanë vendosë, edhe për që kënë e kodë, nuk e vërtetë se mendja është esenë të e shpaljes. Ata kanë thonë kështu. Pasë ta i kanë thonë, ta shka me po, kur të këndër Nëse i opë në përparsi shpalljes E kena në në qmu mendjen Nëse i opë në përparsi mendjes E kena në në qmu shpalljen Ko këllavitje e madhe Nga tërimi madhe Qka me bo? Ka thonë Nëse i opë në përparsi shpalljes E kena në në qmu esenësën e shpalljes E cila është mendja E nëse i opë në përparsi mendjes E kena lafdru edhe mendjen Edhe e kena lafdru esenësën e shpalljes Po mirë Kërta morë në mendjen me punue A shpalja në e kundrështon Shpalja thotë nuk ka qështu I thotë mendjes nuk ka qështu që shpothu ti Po që shpothatë Allah Dhe pengameni sa në dhe sem Qëka me bo atë në këtë rast? A të arë thotë, punojna me mendje Qëta shka në thotë mendja jon Edhe e bojna të ujil shpaljen E interpretojna Pra, e kahzojna ka, ka, ka mendja E detirojna me orë me neve E detirojna mu kam përpudhje me neve E nëse skenë ka aftësi me detyruam o përpuzme nëve me mendjen çka bëjna thojna Allahu alam Allahu alam çka bëjmë domethënë Allahu me kët ajat çka është për qëllim mirë po spunohet me këta mirët mendja dhe me kët rregull kanë drejt shumë prej meselave e t'kthemi tek fjala e Allahut që i kanë thënë është e krijuar pse kanë thonë se kanë thonë kështu i kthemi mendjes njeriu flet dhe folja të folurit e ti është operacioni cili është i ndërtun prej shumë mjetëve prej zanit i cili del prej fitit e fiti i ka disa do më nëmë pjesë të mishit pasta janë dhamët pasta jështë gjuha pasta jështë ka buzët pro një grumbulli mjetëve me të cilat del zani apo kanë thonë nëse thojnë Allah u fletë Atëherë, a i ka Allahu këtë mjete Nëse i dhejnë Allahu i ka këtë mjete I bjënë se Allahu u gjellala i njësën kërësave Hashalillah Allahu është i lartë nga jo që ka e thojnë ata Pse edhe ketë kjo se e kanë ndërtu me mendje E kanë mojë, ketë e kanë në krasu Allahu u gjellala me mendje Dhe na vajhdimesh e përsërit na Se gjdo sifati Allahu u gjellala Kur thojnë Allahu është i dishëm E këna përmendje dhe këna përsërit te për këta Se Allahu qdo sifat shka e ka E ka qashtu aj që ishe di Jo që ishna që ishe dina Kur thojna Allah është i dishëm Nuk e kena përqëllim dijen E qela është e vendosur në menget tona Apo Mengja trurion I percepton informacionet Dhe i grumbullon informacionet Dhe i përzina ta dhe del me konkludime Dhe ajo që uot dije Allahu është kështu? Jo Allahu nuk është kështu Allah u neven e ka kryu mendjes për me perceptu pak Allah u ishtë i dishëm e zelien, e uelien I pa fillim të është Allah u te bare këlletara Dhe si fati ti i dijes nuk është i kryu Si fati ti i dijes nuk është i kryu Andaj me mendje Andaj kjo rëzikshmëria e mendjes Kur njeri u mundot me mendje mi kapë të sendët Dhe del me të lashe të mloja Del me budaladhe që të mloja Qekhu një samë në të imi e shkur I ka bo dhe mandë kësaj mesene Kësaj mesene ka thon kush tha kush u tha juve se mendja esenca e shpalljes kush u tha ka thon nëse mendja se ekziston a do me thon se se ekziston edhe shpalla jo se kjo i vet që Allahu mos se në ekziston nëse mendja se ekziston ha sha lillah Allahu naroi ti Allahu ekziston pa mo para sish na ekzistojnë ajo Allahu khaliqu kulli şey Allahu ka krijujë san ti ekziston ajo Allahu ekziston Tia e njëthë Allahun ajo, Allah u gjelluar e egzistan Tia e a ja di fuqinë Allahut, Allah, Allah është i fuqishëm Tia e dinë se Allahut dëgjon, Allahut dëgjon Kim nëse menonë se Allahut nuk të qikan, ajtë qikan Do me thonë, shikimi ti nuk është i vartë për dijen tane Tia e shefa jo Ma dje ka pruni i shembul ma illustrativ Nësë të dikush se kuptan Ka thonë, shembul i shpales është sigur shembul i dijolit me syni Syri ka thonë është zbulesa e dijolit zvulesa e diellit, çuiz zvulesa e diellit. Ta mundson me pa po diellin, por ekzistenca e diellit nuk është e varet për shikimin tan. Ti kofsh çarr apo i pashëm apo ç ç shef shikues, dielli është i njëjti. Drita nuk varet për shikimin tan. Të pave dritën apo nuk e pave, ajo ekziston. Po ti nëse je shef, ajo është në dobinë tënde, jo në dobinë dritës. Ti nëse e sheh dritën, Qoftë fillimisht taj, nuk kujzohet me pamjen tonë, po drita ekziston pa mo parashysh teja e shefa nuk krijon. Ja. Prandaj, mendja nuk është esenca e shpalljes, se ti nëse i mshëlçit, apo, njeriu mund të mshëlçit, dhe bëhet në dispozitin e çorrit, nuk ka fkurjë. Në momentin ti shka i mshëlçit, a ka hop drita? Jo, kika u. Kika mbiçit. Shpalla ekziston pa mo parashysh a e shef mendja apo nuk e shef. Nuk është e kujzume, por për më enjën. Andaj kanon me koklavitje, kanon me koklavitje. Tash kan thënë se Kur'ani është i krijuar. Mir, po dietar të le sonetit kanë pas çndrim të ashpër ndaj këtyre njerëzve. Çndrim të ashpër i gjithë selefit në pajtimin pa asnjë kontradikt të vogël nuk kanë polemizuar atë dispozitës atëra. Si do ta shohim? Si do ta shohim? Ka thënë Hoxha Kaptin dhikru ma kalahu e ime të sunneti ki mes eletil Kur'an wa hukmul gjahmijeti do të përmendim ata që kanë thane e lisoneti në qështjen e Kur'anit dhe dispozitas e gjahmive dhe këtave sintarit duhet me kuptu me lehtësi dhe me shorizitet normal dhe jo me mërshit dhe me bo këta objekt epshi si kur që ka thonë një një prej të herëshmëve e bu ishak E ka përmen e buhasën e leshariju Ka thonë kullu men kefarana kefarnehu Gjdo kush ka thonë shka nabande neve të këfir Edhe na e bojnë ata të këfir Edhe gjdo kush ka neve nuk nabande të këfir As na ata se bojnë ata të këfir Kështu e ka nuk e të regu Se ju ka duk ma, ma, ma, ma ofërmenjë Shke ma batin Gjdo kush ka neve nabande të këfir A se bojnë ata të këfir Aj ka umënci ka ajtë dë një interpretin të kabum Nabande të këfir A ma na nuk e bojnë ata Allaj do kuçi neves na ban tek Fir, domethën se na se bojna. Ai më thon se ish beu në spotbaiti ti po mban mua, po ke nuk kish me çela emocionesh. Kjo mësele dispozitash. Andaj ka prej të tjerëshme që kanë thon kush u ban tek Fir dhe un e vaj. Çish u ban diu tek Fir? Okej po nuk kosh me çela e mendjes. Kjo nuk kosh me çela e mendjes. Po ke kosh me çela e argumentit. Ka thon Imam Ahmëdi, Allahu më shërof, nuk u dije ka punë ndesa profetë të Muhammedit, nga se ka thënë Në kohën kur është pënda kjo fjalë dhe a i ka qëndruhe vendës mërrisht dhe me sërizitetin matë madhë dhe i ka qëndruhe sprovës e male të cilën e ka përjetue duke e mbrojt se fjalë Allahu Gjellu Ala nuk është e kryume. Njerëzit sot subhanë Allah janë të dopt dhe ju vjen mërzi dhe kanë dëmbeli me mbrojt fjalën Allahu Gjellu Ala dhe mirë dhe me mesejnë të kota dhe elan mbrojtje në fjes Allahu te bareke u teala atëse Allahu jella wala nuk ka nevojë për mbrojtjen ton por ne me mbrojtjen e fjesa Allahu te mbrojna vetveten ton ai te lendaron Allahu jella wala dhe Allahu e ndaron ata ai te lendaron fein Allahu jella wala eda Allahu e ndaron ata ka thoni mamahmedit Allahu e mëqëron men qala alquranu mahluqun fa huwa indana kafir kush thot kurani esh i krijuar Ajt të këneve është kafir Mos bësintar Nuk ka besuhe Në dispozit është kafir Lianna l'Quranë min ilmi Allah Wafihi esma Allah Dhe këtë e ka të reguhe Illën Shkakum Pse ajt të thotë Quranën është i krium është kafir Dhe këtë e dhe dhe mesela tjetër Dhe të të të përmenmi E dhe pëse kjo mesela e dhe qanë Se ahkamët kanë të alil Qanë të alil Kërti thuisht dikujt kefir Apo muslim Ki argument të prer Të cila quat Katë iju të delale Katë iju të thubut I prer në sened Në zingjir Dhe i prer në argumentim Dhe më thonë Kërti thuisht dikujt kefir Ti ki argument që nuk mërët Be kundështu këtë dënjoja Qasi argument e dushme pas Për ndryshe Hinë në kërsnimët Atëre të cilat Bojnë hajgarë me Të këfirin Po edhe në qeshet e Bomi s'dikujna muslim duh është me pas argument të prer se i tili është musliman për ndryshe rëzikohështë me regohën a i tili e logarit jo musliman në musliman, a i ka problem me besimin e vetë dhe vetë nuk është besimtar andaj, të dhjetë dy s'ka ishme t'jen të rëzikshme e, e mesmi ashtë ajo e t'ila Allahu Gjellu Ala e kërkon e mesmi ashtë ajo t'ila Allahu Gjellu Ala e kërkon që ka dhoni Mahmedi a i shka dhotë Kurane i kryu mështë kefir po pëse kefir sepse Kurani është prej ilmit të po ilmi Allahut. Kjo është ilmi, kjo është shkaku. Pse ajë më thon që jam ia, pse jam kafir? Ti je kafir se i thon Kurani është i krijuar. E çka pas ka mëse thamun e krijuar, Kurani është i krijuar, po an Kurani çka është ilmi Allah. Allahu ka thon kjo është ilmi i em. Nëse Allahu ilmin e ka krijuar, çka i bën? Që do ta përmendim se detart edhe, edhe kanë detajizuar, edhe kanë zbërthyrë edhe më tepër. Ku kanë thon se Nëse Kur'an është i krihum, ilmi Allah është i krihum Do me thonë, Allah unë ja e konë gjahil, pas ta e ka kriju ilmi I bjen që Allah unë i ditë për i ditë dhe konë gjahil Kjo anë që ashtu Kjo anë që shtu kanë thonë këta Kur'an e është i krihum Edhe pëse kur thojnë atë që shtu kanë thonë Ata se kanë thonë tekstualisht Po djetarë thojnë Lazimuhum Au nulzimuhum Apo kjo është fjala e cila s'kanë mundësi më shmonë kë 32 Kurani është i krijuar. Ata në çdo sancak është është përmend Kurani, është krijuar, është krijuar. Andaj thon, "Lianna al-Qur'an min 'ilmi Allah." Se Kurani është për ilmin e Allahut. Edhe neve kur thonë demokracia është kufër, mosbesim ndaj Allahut xhallaluhu, ata thojnë se neve po na kanë këtu. Egoja po dojna me bota chef. Madje edhe kur thot demokracia është mosbesim, i shtohen telash dhe nuk i vijnë mirësi ishte onë telashët, ma shumë sepse shumit se njerëzit besojnë që ata shka jau servojnë të mdhejt e tëre klasa kapitaliste po neve nuk në interesonë që ka thonë njerëzit po neve a kena argument kur dala para Allahu i gjelluarra që demokracia ka qenë mos besim kena Pse? sepse ajo është ose prej imanit ose prej kufrit ose Allah e ka urnuata ose e ka ndaluat Allahu i gjelluarra e ka varmensa faman lum yahkum bima anzal allah fa ulaika humul kafirun kush nuk gjikon me ata se ka zbrit allahu ata jan jo besimtar tash ai c ka thot demokracia nuk es kufr bas ko te baje me kufrin kjo mesele atar c ka hipje kush es gjonishtarim kët rast allahu ose aj demokracia nuk ka munti te drejt allahu po thot kjo es kufr ti thot nuk as Pa tjetër njani me përgënjështu se këta janë dithonjët dhe cilat nuk bashkohen Bardhe dhe zi me një vend nuk bashkohen kjo, kjo iman, kjo kufr, ata e cilë është gënjështari, dije cilë është gënjështari Andaj, meselet e kufrit dhe imanit kanë argumentet të preran nga fjalët e Allahu Tebareke Pas të ka dhoni ma Mahmedi, uefihi esmeullah dhe në Kur'an janë emrat e Allahët هيمت الله اندaj kushot kuran është i krijuam ai ka thon bismillahirrahmanirrahim është i krijuam bismillah emri allah ut allah është i krijuam hasha rahman rahim janë të krijuam a ato ka dikush e thot përveç ai i cili është kafir allahu jalla jalla wala ka thoni me muhamedi vazdim idha qala arrajulu al ilmu makhluk fa huwa kafir li annahu yazmu annahu lam yakun lillahi ilm hatta khalaqa Shikone menqurin e ima Mahmedit Allah e më shiroft Ka than, kur thoje njeri ju Ilmi është i krijuar A i është kefir Sepse a i ka pretendu Sa Allah u s'ka pos ilm Dhe i risë ka ka kriju Në ngërthejnë se para se me kriju ilmi në kon Ignorant, Allah u në rrit Edhe ketë është kjo mesejta Me mendje mi po punt Me mendje mi po punt A unë e foli, edhe a i foli A të arë qish mund taj me folcione Po kushtë ta ti sa ajë folë si ti E folë rajo të është të kriju me Ajë ta ka kriju mundësion për me folë Ti s'ki pas mundësit ti i konë një pik uj E cila s'ka vlerë kur fër vlerë E në që atë pik ujë Allah u gjellewale ka kriju e, Dhe preja saj pikës ujë ke dalë ti Ti cili bashkë së armitësor nëjë Allah u gjellewaz A në njeri ju nuk duhet në shmangë Dhe duhet me pa rëzikun e matë të lëzikës sepse devjon nga rruga Allahu te bareke we teala ka thani Imam Ahmedin ne fjalet e tijen men qala al quran makhluk fa huwa indana kafir lian al quran min ilm Allah kushta se qurani esh krijuar ai esh kafir sepse qurani esh prej ilmit te Allahut ka than Allahu te bareke we teala fa man hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka min al ilm kusht polemizon tyje pasi ti ta kena sjell neve ti cka ilmin kush e ka zbrit Ilmin, Allah u Gjelluala Dvetin ilmë E nëse kjoj e zbritura Ka qene kriume Atar Allah u Gjelluala E ka kriju e ilmin e tira Dhe para kësaj ka qene Injërante Allahu narujt Andaj ka thon ima Mahmedi Kushtot kështu Aja është kefir Pasaj ka thon ima Mahmedi Dhe të gjitha këto fjalë që ka pi përmendi E gjeni në librën e hoqës Abdullah Ibiri të Ahmedit bibirë e Muhamedit, bibirë e Hambelet. Domthonj ngjalim Muhamedit, i transmeton kë me kë këtë fotial që na pa i përmend. Ka thënë Muhamedi Allahu më shëroft, "Nën qal za ka qoula, la yusalli khalfahu el juma'ah wala ghayruha, fa in salla khalfahu a'ad as-salat." Ka thënë, kush e thot kët fjalë, se Kurani është i krijuar. Dhe këshilla. Nuk ka kë thënë kush i thot një fjalë të kufrit, një fjalë. Andaj është e njohur te el-soneti, se me një fjalë do të prefejë. Wallahi që në çështje nuk është hajgare e nuk duhet më mur hajgare se njeri ju e shprej një fjallë të kufrit dhe del për e fjesë Allahu Gjellewala dha i mëndonë së shmajna dhe ja ban qefin kush ja ban qefin për njëzëve të cilat për intereset të caktum ja lan shpinë dhe i dorë të rëkasin dha i del për Allahu Gjellewala dhe e shëf vetën khasirat dunja e ka hup dunja e dhe akiretin në fjallë të voglë ama ju të Allahu Gjellewala ju e logaritni të voglë Të Allah është i madhe Dhe e dinë pëse e ka zbitë Allah këta jetë Logaritin të voglë të Allah është e madhe Shpifë janë da jashës Por shpifë janë da jashës Ajë munafikime që ka shluhe E ka shluhe për e gojës e ti Mirë pa Allah u gjellole e ka malkuhe Lu e nu, e në me thuk t'i fu Allah ka dhamë, atë janë të malkuar Kudë që janë Pse, se nuk ju interesant që ka folin I nxërin fjallë të kufrit Dhe fjallë të krimit Pa pak kur farë brengosje andë njeri ju du të më konë seriosë këtë kaptin kaptinën e imani dhe kufrit kaptinën e të nxjedhjit të fjalve të sidat nuk ja unën vëmendjen dhe del para Allahu gjellohala kafir dhe Allahu gjellohala kafir në Kur'an të kam kalzue dhe në gjuhën e pengamerit tim të kam treguhe andë i thëndi Imam Hamedi kush e thot këtë fjal laju sallë khalfe nuk ka në mazmastina nuk ka në mazmastina Meselja është e madhe Nuk është meselja e vogën Nuk falët pastina gjumaja dhe asë të tjera prej namazëve E nëse falët pastina E adës salat e përsërit namazin E përsërit namazin Pasaj ka thonë I dha kenën kadhiju Gjehmijen felat e shhëdhinde Ka thonë nëse kadhija Gjikaci është gjehmi mos prezentote ka ajnë Do me thonë nëse xhikata është e mbuluar me xhikata me xhikata të të xehmitëve, të cilët e kanë besimin e xehmitëve, mos shko me liptë aj hakin ton, apo më hek në izolum, apo më kli ndonjë problem që më ka ka godit. Se sepse xehmiti nuk xhikojnë me lënijën e Allahu xalla, xalla wa az. Pastaj ka thonë Ibrahim ibn Talhman, el jehmiyetu kufarun wal qadariyyatu kufar. Jehmit Janë jobe simtarë, kufarë Dhe kaderit janë kufarë Kaderit që kanë thonë kaderit? Të të parmenjë në të armën e ka parmenjë në uqa Kaptin të veçantë për shkurtë Se kaderit janë kjafira? Se kaderit kanë thonë Allahu nuk i shëf veprat Dhe nuk i di veprat Para se na me i bo E kjo është që Allahu para veprostane është i njëranda i veprostane Kaderit tojnë kështu Allahu Nuk i di që ki me bo dërsa ta bajsh Kur të bashkë, e di, edhe nuk e haron më. A ma para se me boti i punën, a i se di. Pse kanë thonë kështu? Prapë me logikë. Se kanë thonë, nëse e di para prakisht, nëse e di para prakisht që a i une e dit, nësa lo e ditë se unë që ka me bohe, aja të herë më ka shti me bo me zarë. Dhe kjo është ajo palca e logikës, së qelë burë, me të zëti i kanë dërthu ata mëndimën. Sa ta nuk kanë mundësime përseptuhe Me mendin e tyre Sa Allahu me fuqin e tina Allahu është i aftë me bë kriesen Me dëshirë vullnetare Allahu në ka bë bon neve me dëshirë vullnetare Në ka krijuhe mundësin për nga me zxedhi Si dush e bënë, si dush nuk e bënë Zxedhi ajo të është e lirë Po këtë zxedhi të lirë, kush në e dha? Allahu Në mëndon, në jena në nënkornizat Allahu Në kornizat e pushtetit Allahu u gjellawala Po ajna ka pune e vetë lirë I falu ma shqitum Innehu bima ta amelu në basidë Ka thonë vepronit që ka done Sepsa Allahu u gjellawala e din ju që ka punoni Fëmën shëa e fëllu min Fëmën shëa e fëllu këpur Kusht dojë letë besoje Kusht dojë letë mohoje Allahu nuk e ka thonë këta vetëm Se e di kusht ka me besu dhe kusht ka me mohoje Mirë po ata me logik kanë thonë Allahu nuk e di para se me bëho vepron Dhe Dhe këta kanë dhënë, me logika me dhëtëtar kanë dhënë, se ata janë jashtë ta fejës, Allah-u Tebareke, wa Teala. Pasaj ka dhënë, Suleimanët Tejmiju, Allah e Moshe Rof, lejse qaumun e sheddu bugdën l'Islami, një në lë gjëhmije. Ska popu, njërëz, të cilët e urrejnë Islamin më shumë se gjëhmijitë. E ta shparashtë të rogë të pitja. Si ka mundësi këta dhëtëtarë, Me thonë, nuk ka dikush që e oren Islamin ma shumë se Gjehmit, kur Gjehmit kanë thonë, na jena musliman. Musliman edhe janë fale edhe kanë thonë zeqatë, edhe kanë agjeru Ramazan, edhe kanë bo haqë. Alejo, kësaj kategoria mi thonë, këta e oren Islamin ma shumë ti, e oren, sepse ata nuk ka sen të kufrën që ka se kanë thonë. Allahu e ka këdi u fjallin e tina, Allahu në ka dëtiru e me i bo vej prate tona me zarë, Disa prej tërë e kanë thonë Allahu nuk i di vevrat para sëna me i ba Allahu nuk dëgjon, Allahu nuk shikon Ja kalmohu Allahu gjellala Kitë si fatët Delisa gjemë një safoni ka thonë Me mujt me hek ajetin e rahmanu Alelar -al shiste wa e kësha hek Allahu qëndrën bjarësh me mujt me hek e heki Do me thonë Nuk është qështë qëti ku përkatso është Qështë që ajë se sa i e realisht I fejes Allahu te bareke O te hala Pasë ka thonë dhe këderit Pra nuk kapo, për të tësërët e urejnë islamin më shumë se gjehmi dhe kaderit. Fa emmel gjehmijetu, fa qatë barazu Allah. Ka dhonë, sa i përket gjehmi dhe, ata luftojnë me Allah. Ka ndonë luftë me Allah në gjellë wala. Nësa sa i përket kaderive, ata kanë folë për Allah në gjellë wala keqë. Kalu fila. Qëka të më thonë kalu fila? E kanë akuzua Allah në gjellë wala indirekt. Se kur thushë Allah se dhe, paras se dhe, dhe nësa unë të veproj Dhe mund të e përkacove një një ronë njëllu, E përkacove një një ronë Allah unë të e bareke Pasaj ka thën Ka thën selam Ibnu ebi mutia El gjehmi e të kuffarun Gjehmi të janë qafira Nuk ka në mans pas tëre Pasaj, këto janë fjallë të imam Bahmejdit Dhe kategorisë imam të imam Bahmejdit Të cëtë e kanë shprej këtë fjallë Ti këthejemi tash Imam i tjetër Imam Imam Malik imamit të vendit ku ka bëjtë zëtë për nga meri sallallahu aleyhi vësallam ka than imam maliku men kale el kuranu makhlukun ju gja u darben kush thot kurani është i kryuar ju gja u darben duhet me me ishka këtu dhimbje me goditje të kam gjikut se kjo është fjala e madhe me thonë Allahu Jelle Ola ka kryu fjale në ti wa ju hbesu hatta jetub dhe të burgosët Dhejri sa të pëndohët Të burgose dhejri sa të pëndohët Ka thonë pasaj Ka thonë sufjanë të theuri Allah e më shirofët Men zërme enë qawla Allahi Ja Musa Inna hu enë Allahul azizul hakim Makhlukun Fa hua kafirun zindikun Kushtët Se fjala Allahu tebareke wa teala Allahu gjallala ka zbit ajat Kuj ka thonë Ja Musa Inna ni enë Allah El azizul hakim O Musa, unë jam Allahu, i forti, i urti. Ka thonë, kushtë thotë se që kjo fja në shkriume, shkri, ajo shkëfir zindik. Dhe përmenëm shka në zindik, aji cili, hin del në fej, hin del, hin del, lu, qështë t'i kujtohet? Her me shkijit, her me musliman, her me shkijit, her me musliman. Varësish prej në vërdive qka i ka. Do me thonë, se, se se Allahu që ka thonë, en Allah, unë jam Allahu. Me paskan Kuran i krium, ku që ka thonë këtë laf? Ku që e thotë këtë laf? Krijesa. Ata re i beqi, neve dhe të me adhuru krijesën. Sepse Allah u thotë, O Musa, unë jam Allah. Edhe kjo është ajet. E këtë ajet e thotë Allah u te bareke, u te ala, sepse është e pa mundër me thonë, unë jam Allah u përveç Allahut. është e pa mundër me thonë, unë jam Allah u përveç Allah u te bareke, u te ala, dhe ka thonë, Ku s'thot, Sufjan al-Thauri, ku s'thot se Allahu xhallahu ala në surën e tij, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, makhluqun fa huwa kafir. Ku s'thot kul huwa Allahu ahad, thuaj Allah është një. Allah është ai i cili për, për të cilin kanë të gjithë nevojë, as-Samad. Lam yalid walam yulad. Sekalin di kanë asë është lindur, ku s'thot se kjo sure është kriume a e është kafir sepse Allahu në këta jetë se është i kriume lemjelid se kalin dikan o lemjulid asështë i lindër Allahu gjellu ala asështë i lindër Allahu tebareke kjo është imam Maliko dhe Sufjanë të theuri të cilat e kanë caktu këtë dispozit për ata cilat të thojnë se Kurani Allahu gjellu ala është i kriume Ebu Jusuf el-Kadhi Ebu Jusuf el-Kadhi është njani prej imamave të mdhaj ta hanafita imamova temroi ta hanafita e vërtet jo ato te cilet njeru sel meloi ngjilash ka than sinfani ma ala vejhi al ard sharr minhuma al jahmiyah wal muqatiliyah ka than nuk ka mbi sipërfaqen e tokës kategori më të këqija më të sherrit sesa dy grupe al jahmiyah wal muqatiliyah al muqatiliyah janë pasus të mukatil Ibnu Suleiman janë i prej të demju devjumve të, të kaluar pasta i thot se në këtë mendim thot Oja, në këtë mendim është edhe imam Ebu Hanifja imam Ebu Hanifja i cili ka thonë se a i cili thotë se Allahu të bare kjovë të ara nuk ka tholë dhe nuk qëndrën bjarësh ajo nuk është muslimat është për meselave themelore tek eboanitia dhe të të në kët, në kët meselive, meselive, ka një libër të caktuar në këtë mes në këtë mesela, të cilën e ka thëgëllë fikhu al-akbar, fikhu iman, ku ka përmendse Allahu e para me të cilën njihet os Allahu në qiell. Ku është Allahu jalla wala? Allahu, allahu tebaraka وتعالى është në në qiell. Pasa ka thon Abdullah ibn al-Mubarak, al-Jahmiyyatu kufarun. Jahmit janë kufar. قال, dhe ka thana Abdullah i bin Bareki Gjehmit nuk adhërojnë kur gjo Gjehmit nuk adhërojnë kur gjo Pse nuk adhërojnë kur gjo? Sepse gjehmit Nësi i piti gjehmit Ko është Allah o? Thëtë ku të dojë aj Qështë të thëtë? Ku të dojë aj Tash, ashë në qjel? Jo Ashë në tok? Jo Ashë mbërën dhe qjelit? Jo Ashë mbërën dhe tokës? Jo, a jesh me cilëndet e tokës? Jo. Ku është Allahu xhallavala, a do i gasoni Sheikhul Islam ibn Uthaymia an tumta'budun al-adama al-mahd? Ju adhuroni asgjën. Diçka që nuk ekziston që ata adhurojnë. Diçka që nuk ekziston që ata adhurojnë, sepse adhurojnë diçka e cila nuk cilësohet, nuk dëgjon, nuk shikon, nuk fol e kështu me radhë. Andajojmë i ta adhurojnë diçka që nuk ekziston. Pastaj gason se kush thotë se Kur'ani është i krijuar, ai është zindiq, ai është zindiq. Pasaj, ka thonë Abdullah ibn Mubarak Dhe kjo fjali shkja dhe të tash Abdullah ibn Mubarak është shumë e nevojshme për kohën tonë Dhe shumë e mirë Ka thonë Inna në stëgjizu En nahki kalame l-jahudi Wan në sara Wa la në stëgjizu En nahki kalame l-jahmija Kjo dyshimi të cënë e kandisa bashkohor Këtojnë se Bidati është majnë let Se Apo bidatjiju më fallin është majnë let Sisa kërishtejri dhe jahudi Kjo është e kote Krishteri dhe jehudi Në aspektin fetar Janë ma pak të damë shëmë se sa bidatgjihu Sefse Krishteri nuk flet për prizme të islami Ajë nuk sharon shka islami E asë jehudi Ajë e ka thonë fejnë e vetë Dhe e ka thonë armicijnë që ajë konë dhe fejnë Sallahu Gjellewala Mirë pa i cili është bidatgji Ajë nën lëkurën islamit flet për, flet për islamin Dhe shet islam të, të gabum Ka thonë Abdullah i Mubarek Na e shofë më të lejume Me kazu fjallën e jehudve dhe kryshterë Dhe nuk e shofë më të lejume Me tregu fjallën e gjëhmive Shikane? Na, na e shofë më të lejume Me kazu që ka thonë kryshteri Ama nuk e shofë më të lejume Që ka thonë kush? Gjëhmiju Pse? Se e ka të përzime logikën Me, me fjallë të Allahu gjëlluara E ka të përzime filozofijen Me fjallë të Allahu të bareke Va të ala Ka thonë Sufjan ibn Ujajne Nj do selifet alquranu kalamullah qurani esht fjala e allahut jallal ala men qala makhluq fa huwa kafir kushta se qurani esht kriju a esht kafir u men shakka fi kufri fa huwa kafir do kush dishon ne fjalen e tij se esh kufor dha esh kafir shikona seriozitetin e kësaj meseles sa e madhe esht me thon qurani esht kriju o esh kafir po nse dikush thot Mund nuk më komentar sa na isha thot në to e çka doja, edhe kjo është këtë. Pse? Sepse ti nuk e sheh problematik atë i cili thot se Kurani është i krijuar. Domthon kemi nuk e sheh problematik atë njerëi i cili e përkacson Allahun në xhel. Çigunioni i thot Allahu xello wala ignorand, Allahu na rrit. Ti thot mua nuk më intereson, çka duhet të u jti. Pa shpalla dhe ki kët mos besim në kafër këta, nuk ka mundësi mu kanë imani ti na i sakt. Pastaj pamën hoja edhe shumë prej diretarëve të cilët kanë folur në këtë meselë ka thën Abdullah ibn Idris ka thën قال له رجل يا محمد i ka thon njëri Abdullah ibn Idrisi ka thën tek neve janë disa njerëz se cilët thonë se Kurani është i krijuar i ka thon Abdullah ibn Idris Abdullah ibn Idris është një diretar vetëm lloj kategorisë e Imam Ahmedit dhe Mushafiu ka thën قال من اليهود ka thën No, ki personi ka thënë, o oh, Hoq Ta e na janë do njërë zishtë ka thënë, Kurani është i kryu Hoqë e ka thënë Kush, jehud e ta Jehud ka thënë qështua Ka thënë jo, ka thënë po kusha kristerta Ka thënë jo, ka thënë kusha me gjusta A pre me gjusve e more këtë vjala Ka thënë jo Kale po kush Ka thënë minel muahidin Ka thënë prej muahidave Kale Këdhe bu Lejse ha u la ibi muahidin ha ula i zanadika, ka thonë kanë rejë, se s'jan mu wahida, një suës të Allah u gjellewala, pa ata janë zindika, ha ula i zanadika, dyra ka përsharit, ata janë zindika, ata janë zindika. Dhe mëndon, është pa mundur me pason një musliman, Kurani është i kryu, po këtë është një mesela tjetër. Ki personi, i cili, jaboni përën, Abdullah ibn i Idrizit, dhe i tha, dhisa njerëz i thojnë se Kurani ësht Dhe nuk e di kesa ata janë qafira. Dhe madje Leci nuk e di kesa janë qafira. Po tha ata s'ka thon këtu janë muwahhida. A shpallë hoxha kët qafir? Ashteh. Ku kipi personi s'ka bevet hoxhën Abdullah ibn Idrisi, pido çështojë çështojë disa njerëz thonë Kurani është i grium. Ai tha, krister dhejud më jos kush ka thon këtu. Po jo, musliman muwahhida. Po ja nuk janë muwahhida ata. O menjë nuk i dha qafir ashteh, oti e qafir. Sesë se, se ditës se ata janë qafira. Kështu si Përgjithësimi i regullës, kusht nuk e vanë qafirin qafir, me bo me, me zbatu e kështun në mënirën absurd, me, me palogjik, me, me pakur në farë regulli, dalin shumit se musliman ve kuffar. Shyt, njëri ju nuk e ka di, ku e di unë shkajnë të thanë? Sepse ka fjallë të përzime, ka fjallë të koklavitura, nuk e di njëri shkajnë të thanë, i përzit, a i thotë ja musliman, ku e di shkajnë të, ato bo, prej mesejnëve të përgjithë të ndrushme. Andaj, megjithësa ai tha ata nuk janë musliman. O, më nuk e thaktin, nuk i musliman. Aksu, janë musliman. Aksoj janë dallime të, të të dukshme dhe të ta ta qarta. Pastaj ka thonë, e lexoi Abdullah ibn Idrisi fjalën e Allahu xhallawala, Bismillahirrahmanirrahim, fa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu makhluq? Allah, a është krijuar? Arrahman, a është krijuar? Arrahim, a është krijuar? Ha ula i zënadika Tha ata janë zindika Nëse thoi kështu Ata shkëtojnë se këto janë kriume Ata janë zindika Ata janë zindika Pas taj E kanë pyt Abdullah ibnu Idrizin Për disa njerës Se si da të thoi se Kur'ani Allahu Gjellawara është i kriume Festeshna adhalik Unë e verit për kësaj fjale Unë e verit Dhe më dhëm Nuk ishte mundësi me parafitirue Se si ka mundësi njeri me thonë Se Allahu e ka kriju fjale në vetë Dhe q Kale Subhan Allah Tha Subhan Allah I pastor dhe i lart është Allahu Gjellu Ala Shej u um minhu makhluk Këtu du mundar Tha A prej ti diçka nështë kriuma Prej ti Prej Allah Ka diçka të kriuma më, A, a, a, a munët kjo mu ka në kështoa A munët diçka Allah me pasë pjesë të kriume Sigur disa i një rënd Të cilët i mësojnë meselët Me, me vrull, me vrull dhe i morën me sejta dhe i përgjithsojnë pa kur farë babiti, pa kur farë kajde, pa kur farë regullë, të bazume në shëriatin Allahu i Gjellewala. Shikone, kitë djetarë kanë thanë, kush nuk i thotë gjëhmiës, kjafirë dhe një qafirë. Mi popeshovë mi prate njerëzitë që si kanë thanë, pse, se se ka ditë, e ta shparashtrojotë pitja, me thanë se Kurani është i kryumë. Çka do të më thon në realitet kjo meselë? Me zbërtith, çka do të më thon? Më thon se Allah ka pjesë të krijuar. Më thon Allahu جل وعلا ka pjesë të, të krijuar. Mirë, po shumë prej tyre nuk e kanë ditë se kështu ajo do të thon. Nuk e kanë ditë se kështu janë të thon. Ata kanë menduar se kjo meselë e Maajlecis sa çekaç. Ata kanë menduar se kjo meselë është Maajlecis sa çetun me mrije. Atë kanë ndalën Abu Said ibn Idrisi, a a mundet me pas diçka të Allahut krijuar? S'ka mundësi me. A mundë dorë Allahut më qone krijuem? Hasha lilla I lartë është dhe i pasë të allahu Me pasë dorën allahu gjëlle vë ala Të kryume, me pasë allahu të bareke vë të ala Dorën të kryume Kështu është edhe me të folërit allahu të bareke vë të ala Me të folërit allahu gjëlle vë ala Dhe oja ka pruhe shumë dhe për e fjallëve të sëlejfit Të cilat janë të njohura Dhe këto fjallë sa për uzzim Për ataj cilin ndoshtë të dëmë me i kërkue Këto fjallë p që ka thonë i bënkajin me lëgjauzije dhe librin muhtesar e sawa i kul mursele ale lëgjehmijet i vel muattila rrufet kunder gjehmive dhe mohuzve të Allahu gjellewala ka thonë kjo është meselë, që kjo meselë? Kurani është i kryum, a nuk është i kryum? ka thonë kërejt polemikat të dënjojës si idhën qëto ti nështë ta nuk mund është me lidhë se si ka mundësi, po ketë polemika si idhët qëto sepse nuk e kë Vetëm saj nuk ka bindje se Allah u ka fol Ajë që nuk ka bindje se Allah u ka fol Nuk ka mundësi me këndërshtu Allah unë gjelluar Nuk ka mundësi absolut Absolut nuk ka mundësi me këndërshtu Allah unë të bareke Allah unë të bareke Këto fjallë janë të përmendura Në librën e sënë të gjallit të ima Mahmedit Abdullah ibn Ahmed Në librën e sënë të Ebu Beker el Khalal Në zonësi të ima Mahmedit Në librën e sënë shërh li usul i etikadi e li sunati vel gjemaat të lalakajt të lalakajt të tabarani e kshomerat të tabarijot në mëfallëni pastaj qëto mesele janë të përmendera edhe në librën e l-ibane të hoqës ibn-u bata janë prej djetarëve të mëdoj të musliman vejtësile e kam bledh besimin e li sunatit në librë të veçant edhe pre librën e të të tjera të shilat fuja e ka përmendse neve e përmendom se fjalë Allahu xhallahu ala ose sifati Allahu te bareke we taala dhe me dhebi e sunetit ose fjalë Allahu xhallahu ala nuk es e krijume dhe fjalë Allahu te bareke we taala nuk es e mundur me qen e krijume sa sa es e mundur me qen ni sifati Allahu xhallahu ka ala e krijuem as ka mundsiu kan fjalë Allahu te bareke we taala e kriume, e krijume fjalë Allahu xhallahu ala e krijuem dhe ka thon Abed ibnul Awam dhe me kta e thepundojna nga se transmitimet nga se lefi janë të mdoja ka thonë, këllëm të bishëran elmirrisi ka thonë, i fola apo fola komunikove me bishër elmirrisi ki bishër elmirrisi është një anë i prea tëre do me thonë dinakve të i cili i ka bind khalifët në atë kotoj më mahmedit për me pranu me dhejbin e gjemive jove që e ka bind po ka thonë me burgoz zhokan i cilis me në në sinat nda e kanë mori mamahmejtën dhe e kanë rafë dhe e kanë burgozë dhe kanë tërturua dhe i risa kanë dashë me dëtyrua mirë po Allah u gjellewara e ka bëtë të qëndrushëm dhe nuk e ka thonë ka thonë thon, fola me bishër elmirisi thotë abadim ul awam thotë dhe fola me të dhe me shok të ti dhe e pashë se përfundimi dhe rezimeja e fjarëve të tyre të ishte e në hulej se fisë se me ishej ata kitë shka dëshin me thonë ishte se në qilë s'ka kur gjon q Nuk ka zot në qihë Andaj ata që ka nuk munohen me mohu se Allah është bjarësh Ata dojnë me mohu se egziston Allah të barëke o të ala Dërënë me mohu se egziston Allah u gjelluar Se nësa Allah u gjelluar nuk egziston bjarëshën e ti në shtatë ka qihë ala tje Allah u nuk komunë si mu kanë në tokë Komunë si mu kanë në tokë Se është i lartë Allah u mu kanë në tokë Allah u nuk pashkohet me krieset e tina Allah u është ma i masë e zamenet me krieset e tina me një vend më pë Te varë këto analizat rezimeje, përfundimi ku shkon fjala e bishrit, a do e xehmidhe ojse në qjellë shko kurrë. Në qjellë nuk ka kurrë. Prandaj dispozita e drejtorve mbi ata se mbi ata i cili thot se fjala Allahu xhellahu te ala është e krijuar, dhe Allahu nuk fol, dhe Allahu nuk ka sifate të vërteta, ojse ai njeriu nuk esh besimtar in kana mimmen yaqil ja, maket parkofizim maket kusht jo në mënyrë të më përgjithshme nëse është për atërave i cili percepton nëse është nëse është për atëri i cili ka mend çka fol nuk është për qëllim u kanë bodalli bardovcës për me vetëm bodalla i bardovcës me mordë dispozita jo ka mundi njeriu është tamam me mend po nuk e di se çfarë është meselja sikur personi i cili ka vërt Abdulllah ibn Idrisin ka thonë kështu kështu botoi ka thonë Nuk janë muahida, a më ki ka mënu se muahida A më ki bujdalë nuk akon Se mës i podim e vetë ajë nuk ka bujdalë Mës i podim e vetë edhe e ka përqektu fjallën E ka transmitu fjallën që i ka morë nuk ka bujdalë Mirë po nëse nuk e din realitetin e fjallës Ata nuk ka mund si mu ba kefir Mirë po nëse e din realitetin që ka po thot E din se kjo fjallë ku përfundan Atare e di përfundimin e fjallës Dhe e thot ata Dhe e mbron ata a njeri nuk ka mund që i më kanë besimtar dhe a i cili i ka besu Allah të barike, u e te ara dhe këto mesele janë serioze janë tësat e lisoneti i kanë mbrojt dhe qështja e kafirit dhe muslimonit nuk është qështje e cila trajtojt me fobi, me frik se normal në kohën ku na jetojna, bo atë fobi i për qështja e kufrit dhe imonit është qështje kufish nëse kufit në aprishën Nëse edina kush është musliman, kush është shafi. Atalla prish të feja Allahu xhallahu ala. Nëse nuk e dinë kush është me iman, kush e pa iman. Nëse nuk e dinë se kanë Allahu e ka thujt musliman dhe kanë nuk e ka thujt. Çka jetë të fejas? Nëse nuk e dinë kanë ekë vëlla musliman dhe kanë nuk e ki. Çka jetë për fejës. A jenë atatë se të fejas? Anatë yaşak satanista te Triton kët mesela me fobi. Nuk kanë morr err në kët meselë. Kan kufit Allahu xhallahu ala. Dod mi mbrojt kufit Allahu xhallahu ala. Dot më mbrojt ata i cilën me dit kush është rruga e Muhamedit dhe kush nuk është. Ai i cili ka dalë prej rrugës së dhënë a ki dal. Nëse do ktheu. O po tash por tashë jashtë rrugës. Ai i cili pi alkool, nuk e thon ata qva. Nuk jete muttaqin, nuk jete i devotshëm, po jera kigji. Ai i cili ban amoralitet, edhe e shohmit të bamirëtet haptazi, do i thonë a ki amorali. Ata i cilimi shohmit uver. Nuk i thon ai jete mashallah, ti kur çon nuk prek frej, sa edhe çka nuk takoj ti. Do jo i them haj do ti jete e kështu me ratë, a i që li shanë dhe ofendon i thënë a ofenduës, e ki gjuën e rëpt kështu që njëri ju e mërë emrin në basë dispozit, në basë veblës shka e banë dhe këturi nuk ka fobi nuk ka frikë, nga sënë shkufiri i ruëtje së sendave të mira dhe të kësia andë njëri ju duhet me mësuk të mesele pa u gutë mail ma argument ngana Allahu te baraaka wa ta'ala ngana fialta pengamedi sallallahu alaihi wasallam lusiim Allahu jalla wa ala cha Allahu te baraaka wa ta'ala na baa priyaderi soti kutoi fialta Allahu jalla wa ala të paigambërit sallallahu alaihi wasallam ju punba mesatarës me të cën Allahu xhalla wala ka tilsua kat ummat we kethalik ja'alna kum ummatan wasata kështu që me ban neve juve ummat mesatar plusim Allahu xhalla wala që Allahu te bareke we taala ne musaui mucilcu me të gjitha cilësitë që janë cilësi të el-sunete gjatë gjithë historisë plusim Allahu xhalla wala që Allahu te bareke we taala naforshin me mëshirën e tij na dhe të takon me pejgamberin më shëritat dhe më njerëz të mirë aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li ve lekum فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين